الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اربعه من كتب تفصيلها تورات موسى بالهدى تنزيلها زبور داوود وانجيل على عيسى وفرقان على خير المال في تابو فينه كل قالوا كلا مكلف للمهم وجوي ني هي انبوا قالوا محتاجه النظم اكيد سما من تفصيلها. كتب تفصيلها في تابو فينه ketika اما فوق ما تحتاجها كو كندوفو كتفصيل موسى تورات جنبي موسى بالغدا تنزيلها وكونغفو كيمتريمشو زبور داوودا زبور النبي داوود وانجيل على عيسى الانجيلا لوتريمشو عيسى وفرقان يعني قراني على خير المال كايلمتريمكيو يله مورا وفيومبي محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم تورات قال له تنمشنا بي موسى نا كتابu wa kitabu ambao kwa bahati mbaya wafuasi walivyabadilisha na nabii Musa alipewa Taurat kipa moja ili teremshwa moja kwa moja kutoka mbinguni kinyume na Qur'an yetu na in anzalna at-taurata fiha hudan wa nur wa laqad atayna وذكر المتقين ان امتداد قد القران سهامه من التوراهنا هي التوراه قد حرفها أكثر من كاتب من رهبان اليهود هوا وقادزه وكي ديني وكيهودي ومبدلش مambo من التوراه ليفيش حقي مambo من بومينجي. كما القران اللي الفو... بيقول اليس قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علموه يعلمون من الذين هاد يحرفون الكلمه عن مواضعه ولبدلشه مambo mingi kulikuwa na mambo hayawarisishi wao hawayapendi hawayataki بس وكا ويبدلشه ايكا حق كيحفظيكا هيك التوراة توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داودا وصبور يا نبي داود كما اللي في جزء من القران واتينا داودا زبورا وانجيل على عيسى وانجيل ambokombali aliteremshiwa Nabi Isa wa kafeina ala atharihi bi Isa ibn Maryam shaddiqan lima bainadihi min Nao hao pia wameingiza taharifi nyingi kasawisa wa wali viongozi wa kidini ya Kikristo ama ya Kinasara Nasaraniya walibadilisha mengi katika Injili. Wa min alladhina qalu innana nasara akhadhna mithaqan fanashu haddan mimma dhukir bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamati wa sawfa yunbihuhum yasna'un Ya lakum kuntum minal wa ya'fu 'an katheer Mungu kwamba enyi watu mliopewa kitabu tumewaleta Muhammad sallallahu alayhi mengi mliyoficha katika kitabu ven na mingine hiyo wao ambao kwamba wamebadilisha hii injili yani katika mambo muhimu ambao kwamba walikuwaataka kuyaficha ni kubashiriwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani hivi vitabu vao kwa sababu pale ndani ya arifuna hu kama yaarifuna abnaahum namna mtume alivoelezwa katika Taurati na katika injili basi wamekuwa waweza kumjua mtume kama wanavyojua watoto wao wa nyumbani basi wakawa hii madamu huyu mtume hatoki kwa wa mayahudi, hatoki kwa banu israeli hatu hatumtaki atoka kwa wa na sishazoea utume ni kutoka upande wetu kwa nini iwe hivi basi ikawa ikao kuificha haki kama hii pamoja na hiyo hizi bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam zipo bado ndani baadhi kwa mbali mbali vile vile pamoja na kuzifuta kwao na kila siku utaona kubadilishwa revised version standard version international nini utaona the king james version yani paka sahihi hii ambayo kwamba hicho ni biblia wameingiza ndani taurati na injil mambo mingi wayatoa kila baada miaka utaona hii revised version ya 1970 kadaha hii ni ya 1990 kadaha hii ya 2000 yani kila baada muda wajaribu kuficha zile haki kila baada muda wajaribu kufuta kwa hiyo pale ndani si maneno mungu yale maneno ya wanadamu wanoyataka wao pamoja labda kuna uchache sana yaliobaki baki ambao hawakuyabadilisha ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba wanazoona walifuatia mambo kama haya wasema injili hii Biblia ambayo ya Barnaba ndio iko karibu Saidi na haki ina mambo mingi ambao kwamba waligafilika kuyatoa huyo Barnaba alikuwa katika wanafunzi wa wanafunzi ama mfano wake na hizi kitabu waliochiweka wao kwa sasa kina tafauti kubwa sana na ile injili ya Nabi Isa ambayo kwamba ina vitabu vitatu e, ma, ma, ma, mata, mata wa Yohanna na Luka au Markos ma, Matthew na John na Luke na Marco Mark haya yana mengi ambayo kwamba yamifichwa pale ndani pamoja na hivyo bado ziko hata kuna baadhi ya ulama e, kama kina Jamal Badai wameandika Muhammad in the Bible yani Muhammad ndana hivi hii ni Biblia kwamba wamejaribu kubadilisha lakini bado kumebaki mengi ya haki kitabu cha mwisho wa Furqan hala khairil mala Qurani hii iloteremshiwa bora wa viumbe nayo hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya va vile vya nyuma kubadilishwa na kuchezewa Mwenyezi Mungu madamu ajua ujumbe wa mwisho mpaka ulimwangu uishe akadhamini kwamba ataihifadhi ndopakasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sisi tutahifadhi Mwenye zimgotei faadhi al-Qur'ani na pamoja na kuihifadhi Mwenyezi Mungu asema wanzalna wa ila kitaba bilhaq musaddiqan lima baina adeh min kitabi wa muhaimanan alayh na atijal al-Qur'ani ndio isimamie hivi vitabu vingine yani kitu ambacho kwamba kitatajwa kwenye hivi vitabu vingine madamu vimebadilishwa kama haikutofikiana na Qur'ani basi tutajua ni katika zilotiwa na wanadamu kama itaafikiana na Qur'ani ambayo imehifadhiwa na kweli miaka 1400 tusoma Qur'ani ile ile aliyoteremshwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ita khalifu qurani bas utajua hivi katika yaliongezwa kama itaafikiana utajua ni katika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ina majina mengi qurani yaitwa alquran yaitwa alkitab yaitwa azzikr al yaitwa alfurqan juzu zake zikiwa 30 sura zake zikiwa 114 aya zake kama alivyosema ibn abbas ni 6616 na idadi ya maneno yake ni 1077934 na idadi ya harufu zake 1030033 na moja, yaani ujue kwamba zimehifadhiwa kila kitu kiko vile vile tangu mtume sallallahu alaihi wasallam hakujapungua hata harufu moja fatha wa kasri vile vile ilivokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na imehifadhiwa na ina muongozo kamili wa maisha ya mwanadamu wa suhuful khalili wal kalimi na kuna na suhuf pia za nabi Ibrahim na za nabi Musa fiha kalamu hakim lalimi ndani yake kuna maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema lamunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahima suhuf za Musa na suhuf za Ibrahimu wa kullu ma ata bihi rasulu fa haquhu at-taslimu ambalo kwamba killa ambalu qamba amileta sallallahu alayhi sallam, ni lazima kwetu sisi tulijisalimishana tuli, tuli na tulikubali kama alivyosema ma ata kumu rasulu bakhudhu wa maana hukum anhu fanta hu ya lawa mtume na nayo sisi tukiamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lolote ni lazima tuseme samiana wa ataana tunisikia na tumefuata ndoktu sallallahu alaihi wasallam asemwa nimewaachia mambo mawili mkishikana nayo hamtopotea kabisa kitabu cha munyezingu na sunna yangu na katika riwaya hii riwaya hakim na riwaya muslim kitabu cha manazingu na watu e, amtume, wa nyumbani kwangu eh imam shafi'i alpo ileza akisema tushike sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ngozi yake akisema manista bana la sunna rasulihi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'ahu liqawli ahad mtu kijioa sunna ya mtume aifuate sunna ya mtume asifuate maneno ya watu wengine ambao yapingana na sunna yake sallallahu alaihi wasallam imani na biomi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi min al na katika imani ya lazima na itikadi aqida ambayo kwetu inatupasa ni siku ya kiyama lazima tuamini siku ya kiyama kwamba iko na itafika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala thumma innakum yawm al qiyamati tub'athun siku ya kiyama tafulio Mwenyezi Mungu amieleza katika sehemu nyingi sana siku kama hii ya mwisho na katika mambo ambayo kwamba yatakayopatikana Lazima amini kwanza ni barzakh. Barzakh ni maisha ya kaburini. Baina kufa mtu mpaka kufufuliwa hapo katikati. Wa miwara'ihim barzakh ila yawmi ba'thun. Kisha ya kwanza ya barzakh. Ya pili tuamini kuna maswali kaburini. Kuna starehe kwa waliofanya mema na adhabu kwa waliofanya maovu. An-naru wa raduna 'alayha ghaduwan wa 'ashiya wa yawma sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal 'adhab. Mwezungu akielezea maisha haya kaburini, asema kwamba wale watakuwa kaburini katika kaumu ya Firaunu watakuwa kiaonyeshwa moto kila asubuhi na kila jioni ni adhabu yao yotosha Kisho kidaka kufufuliwa siku kiyama ndo katika huo moto jambo la tatu ni kuamini kufufuliwa kutoka kwenye makaburi Allah yabda'u khalqa thumma thumma wa illa ka kutoka makaburini sote ili tukwa nne نيكم يؤمن حشر الاجساد الى الموقف بعد البعث كقصانو ساسا katika sehemu ya kuisabio baada ya kufufuliwa Mwenyezi mtume akieleza yohsharun nasu yawm alqiyamati huffatan uratan ghurlan kama khuliqum asema watu watafufuliwa wakiwa hawana viatu hawajatahiriwa wa kuuchi vile watajurruna ala watajurruna ala ujuhikum. ndo atak mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kieleza hivi kwamba watu watafufuliwa wakiwa hawana nguo nabi e, saida at e, e, ku, e, na aisha radhiallahu anha ambaye rasulullah atakwaje wanaume na wanawake hapo akamwambia eh Aisha hii vituko kuvidavokua hapo ni vikubwa zaidi kuliko mtu kushughulika ku baina wa wanaume na wanawake kuangaliana au mfano wa mambo kama haya yani itakuwa ni baba yako jambo kubwa laendelea hakuna wakati wa watu kwamba hawakuvaa nguo wala mfano wa maneno kama haya tuamini kwamba kuna shafaa shafaa ni kuombewa kuna shafaa kubwa kabisa shafaatu uzma ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu wote wale ambao watasimama pale mwenye simgo au al-awansiyashli yani watu watasimama pakko watachoka, ataenda kwa adam ataenda kwa nuh ataenda kwa manabii wote hawaezi wakifika kwa mtume Muhammad na mtume ataenda kwa Mwenyezi ya Rabbi basi wa hii kusimama wamechoka wafanyia hisabu yao wa peponi ende peponi ende mutone. kisha kuna shafaa ya kwamba mtume atawaombea watu waingizwe peponi bila hisabu ya Rabbi hao waingize peponi bila hisabu kisha kuna shafaa ya mtume sallallahu alaihi kuwapandisha daraja wale ambao kwa peponi wako peponi lakini wapandishe daraja juu zaidi kisha kuna na shafaa ambapo watu walikuwa waingia motoni mtume awaoombe wasiingie motoni Kisha kuna na watu walioingia motoni mtume sallallahu alaihi wasalama watoe motoni ili waingie peponi hizi ni aina tano za shafaa na kuna na shafaa mbali za mtume Muhammad za wengine mtume akisema yashfa'u yawm alqiyamati thalathatun al-anbiya thumma al-ulama thumma shuhada kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Majah kwamba manabii wata, wataomba shafaa wanazuoni wataomba shafaa na mashahidi waliokufa katika vita vya Kiislamu wataomba shafa'a. Jambo la sita ambalo tutawafuta takidi pia ni hisabu, kuna hisabu. Kila mtu atahisabiwa amali zake na ingizwe peponi au moto. Jambo la saba kuna na mizani kwamba yapimwa mema yetu na maovu yetu. wanaadhaul mawazini alqishta leo Jambo la nane kuna sirat. Hiyo sirat ni njia nyembamba kabisa iko juu ya jahannam ya moto. Nyembamba zaidi na kali kweli. kweli Watu wapita hapo ili waende peponi. Kuna kila mtu atapita kwa uwezo wake. Amali zake njema. Kuna ambao watapita kama umeme. Kuna ambao watapita kama upepo. Kuna ambao watapita kama farasi mwenye mbio. Kuna ambao watapita kama mtu mwenye kukimbia. Kuna ambao watapita kama mtu mwenye kutembea. Kuna ambao watapita kama mtu mwenye kutambaa. Kila mtu kulingana na uzito wa madambi yake na kunaambo kwamba watapita wakianguka motoni wakipanda waki waki tena kitembea wakianguka tena motoni hiyo ni sirat na Mungu wamesema wa, wa im minkum illa wariduha hakuna katika nyinyi isipokuwa lazima ipite hiyo sirat mtume akieleza yutrabu siratu baina jahannam jambo la tisa ni kuitaqidi baraka la mtume sallallahu alaihi wasallam liko na mtume atawanywisha umati wake ambao kwamba atakwenda hapo na anaikunywa hapo hatosikia tena kiu milele Jambo la kumi mo, e, pepo ambapo kwamba sifa zake ni nyingi na ni marefu kuhusu pepo. Jambo la moja ni moto nayo ni sehemu ya kuadhibiwa na pia ina maelezo marefu katika Qur'ani imeelezwa na jambo la mwisho la 12 ya tullah kumuona Mwenyezi peponi watu ambao kwamba watabahatikiwa kuingia peponi wujuh yawmidh nadira wenye nyuso za kungara ila rabbihana nadhira watamwangalia mwela wao ndo ile katika Qur'ani pia nyingine ikisema lilladhina ahsanul husna wa ziyada. twamomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika watu wa peponi na atujalie ni wenye kumuona ye katika hali ile nzuri zaidi paka hapa itakuwa tumefika kwenye beiti ya mwisho ya ambao kwamba tutaisherehesha tume, ama tumeisherehesha ya aqida tunaawam twamomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku Elimu wenye kunufaisha elimu ambayo kwamba tutaifanya kazi elimu ambayo kwamba itatuongoza katika mema itatuondosha katika mahovu atupe msimamo katika kutafuta elimu katika kuifanya kazi katika kuieneza katika kuipenda kuwapenda wenye elimu kupenda vikao vya elimu wa sallallahu ala wasallam muhammadin wa alihi wasallam subhanahu wa ta'ala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayik.